Hitsi da puzza. italienik, belgikaren disiplina agertu da, haste buruntan zare sozialetan, poliziak eta gobernuak erran Bistanleek egin Belgika lehtan azkenei iru egun hauetan, bruxera egitura geienak etxiak direlarik, pentsu dut diakinean ziztela, autoritateek galdegin zuten beraz Bistanleei, xare sozialetan ez informaziorik zabaltzeko, atxiloketen inguruan edo poliziaren operazio dezberdinetaz, eta Belgikarek presente erantzute eta bereziki orenbidez. Miau, miau, gatuak nagusi haste sare sozialetan belgikan, eta frantxe sakere diokoan sartu dira. Eta betraola honekin, Brussels Lockdown traularekin, gatuak dira sare sozialetan nagusi bilag gatu. Horrek zer erran nahi du, beraz, be, spaitzen gehiagoa ipatzen Denek aipatu nahi duten gaia, ebe gatuak eman dituzte bazter guzitan. Diemdea spaita gelditzen al, biegun, sare sozialak baliatu gabe, bruselas eta belgika spaitzen gehiagoa ipatzen al, gatuak bilakatu dira estakuru ona, Twitteren estaltzeko argazki eringariak, politak eta kutunak gatuak nagusi. Peaxi kantaria kordirela, de gerla dela ogoitarazteko, Joni Alide eta kantaria esbanintz. Da esen kontra borokatzerat joango nintzen. Ara, kantari unen indarra Joni helide, urteko frantxez jokero famatuarena, da esaldi hau, unkitua agertu da, elkarrizketa batean, Pariseko erasuen ondotik eta kazetariari azpimaratu dio, biziki mindua zela. Eta espalitz kantaria izan, armak hartuko zituela, eta, beraz, haien kontra borokatzerat joango zela, xinpleki. Eta bai, ez dena egiten albizian, hori ala da imaginatu zenbat gauza egiten alnintuzken asteazken ero pizinara ezbanintzueiten. Telebistako putz hutsa utz? iratiko hitz apitz! Hitz eta putz! Eta beste gerla bat, aipatu behar dauziatela ere hemen, ez dut laipatu gabe, haste buruntan Facebooketik abiatu dena, du joen haste buka baina nau, euskal musikan gertatzen da. Bizardunak, talde nafartarak komunikatu bat botadu, erraiten demezala, pentsaren erdian argia bota itste bizardunak taldeaz, bere Facebookean beraz argitaratu du uh, komunikatu bat Euspainoolaez idatzi komunikatu bat. Asten dute iganez naiz eta ez diren musikanari gehiago taldearekin segitzen dutela laere gizarte honek pairatzen duen kultura kulturata politika desegoki hau zaintzen laburbiltzen dut. bospundu dira komunikatu untan bideo bat bere aipatzeko bideo bat kritikatzeko eh, sinmpleki egiteko dokantu bat, ez taldearen azken kantuaz ari dira hemen. Laburtzeko beraz pundu batzu, adibidez YouTubeko musika hau, euskal musika baldimada gu eskira gehiago euskaldunak kantu hau, YouTube bat bilakatzen baldi bada euskal Txabala, txabaldaren zat gure aurrak de eredutik edo ikastoletatik kenduko ditugu. Mehatxuzu zena hemen. Gauza bat da, itzer gela kantatzea, beste zerbait da entzulea, ergeltzat hartzen dituen hitzak sortzea. Ezkerra eskatzen jogu gogo eta kritiko bat era maitea musika patsangita, berben eraskapunk buen rollista edo giro honeko musika horren inguruan, gogoeta bat, era maitea, imobilismo, intelektual eta musikalak, belaunaldi, oso bat eh, kultura suntzitzen xuntzi duelako, ez zena musikal bat kritikoak ez diren eho osatua. Ai, ai, ai. Ara, zer botatzen duen bizardunak taldeak, ez nebeltza taldeaz, eta beraz, ogen inguruan diren hainbat talde, ere estilo hoktan diren musika talde hainitzet, Eta azkenean mintzatzen da hemen bizardunak, eta jendeinitz kexatu da, biztzen dena, xarei sozialetan. E, ba, bai, talde batek beste bat egiten diolarik olako kritika, ez da beti biziki zuzena. Hori berdin ez da egokia, eta bizardunak taldeak beti olako arrotasun bat, ere ukanduen talde bat bezala ezagutua da. Eta zuek bizardunak irlandes musika egiten duzuena, eta komunikatu hau espainola ez idaztea gainera, ez hote da problema bat. Uhum zute da ere provokazio pixka bat ere. Nikola ikusten dute erran komunikatu ez komunikatua hau azkenean provokazioutsa hiri edo buta de delakoa berdin pentsatzen dutenaren zati entzatzi batere agertzen da. Segur ere eneatzen ziren joen ustegunean eta ideia zuzo hau batxeman du bazterakin gosteko pixka bat batzuen iritzia ere ageruz berdenboran. komentorioo batek hirian hasi nahau adibidez triki trompetismoa euskal pandemia, Orduan zertaz ari diren jakin nahi baduzie, ona hemen beraz esne beltzaren azken diskoko kantu hau, beste batzu badira tartean, baina hau dute bereziki aipatzen, zuen iritzia beraz egin enduzi, xinpleki taldeuntan esne beltza, beste artista batzuekin, El Canijo de Jerez eta Ruben, eh, bo, usta utzete janen komplikatu egidan, nire eh, akzentu txagaren Hemen beraz, sueñoz del kolor kantua. Jenaz de calor, suenioz de kolor kantua beraz beste artista batzukin atera duten kantu hau polemiketan zena beraz sare sozialetan asteburuan zehar, segitzen dugu haintzina hitzetaputzen eta erramezala eh, zarroaren ogeita bosta izanenda biegunen buruan emazten kontrako bortizkeria salatzeko eguna ere delarik hori e, aipatuko dugu eta bereziki egitura berezibat aipatuz gizonak laguntzeko egina Dina. Talde feminista batek egitura bat, sortu baitu, uh, bortitzak diren gizonak laguntzeko. Hora erganen dugu, xeretasuntan txartuko gira laster iraitzu fiaure atxalde honu. Orian, da hori atentzioa ekartzen duela egitura horrek, e, talde feminista bat burtitzak diren gizonak laguntzeko, sta aine chimpleki eretena bixtanena, eh beraz bikotean, ipatuko dugu, eh pizkatelzeko askenean, holako egituren e, interesa ipatzeko, eh bikotean e, mekanismo bat baita edo Hala uh, ez, hori daida psikat egiten dugun uh, galdera, gizon bat emazte bat hartzen badugu adibidez, bikote baten uh, kasua uh, gehienetan gizona da bortzitza eta eta oh mekanismo sozial bat edo sartzen da jokoan. Bai, gehienetan gizona da bortzitza, baina edan antzi beharrea uh, eta uh, bikote homosexualetan ere borizkeria esitzen dela, Alta bi sexu berdinekoak pertsonaak dira eta... Uh, emazteek ere gizonen gan duten bortizkeria esistitzen da, ainut gutio gutxo aipatzen da ere, baina bada, baina gehiena jana inuke aipatzen denak gizonen bortizkeria da, beren emazten gan, bai Bortizkeria eriotza bilakatzen aldelarik ere, zemaki batzu bat dira, hori direz Bai, egiten da 6 emazte iltzen direla ilabetean frantzian, 6 emazte ilabetean bortizkeriaren biktimak direnak eta egiten da ere frantzianer gizartean hori uh, ofiziala den zenbaki bat, he, menan, emazte bat amagen gain bortizkeriaren biktima dela. Aipatzeko azkenean uh, uh, egunerokoan uh, gure inguruetan azkenean gertatzen da, ikusten ez den bortizkeria bat da, usu, azkenean hori da, ere, miskat, beldurgarria, edo etxeetan uh, gune pribatuan gertatzen Hai, baita. Ez da ikusten eta gehienetan gainera, ez da pentsatzen ere hori gertatzen dela, gehienetan gizon horiek, biziki ikusiak baitira gizartean, eski dira lasaiak, saia etxean ahunt uh, desberdinak uh, bilakatzen dira. Mm hor, -hmm. haipatzengin nolarik bazela beraz egitura bat gizonak laguntzeko. Uh, Bistanda, uh, emazteen laguntzeko ere ondoan badela estruktura bat. Uh, be, bortizkeriak jasan dituztenentzat eta jasaiten dituztenentzat zat. hor, idea edo ideologia bat bada ere gibelean, bortizak diren gizon oiek ere mekanizmo sozial baten ondorio batengatik gatik delako azkenean uh, uh, gizon patriarkal batean gizonak emazteak desberdinduak direlarik eta bikote eredua azkenean hojan arabera eraikitzen delarik gizona jabe gelditzen da emaztea bere jabegoa bere parte dena eta be, kontrola bat azkenen sartzen delarik jokoan besteren kontrolatzearen behar ha. bai, Ba hori da ju uh, gizon bortitzen profila hasteko erango nuke da bai, behar dute uh, kontrolatu, etxeko ha, behar dute um, dena egin berek uh, erabaki duten bezala. Beraz kontrola oktik asten da. Gero gehienetan uh, eta bat ez behdinak badira, eh? aldi oro emazte lekukotasunetan atxe diren etapak, eh? beti behdinak dira. Beraz kontrolo horrena, gero bada uh, beti dilozkohtasun uh, gaiarena, uh, maitasunaren ahitzakiarekin gizonak janendu emazteari, uh, Geloz dela orta edo, edo pertsona orta eta beraz poliki poliki hasiko da emazteren iso latzen, bere lagunen gandik, ondotik familiaren gandik eta gehienetan lan eta lan mundutik ere emazte horiek lana gelditzen dute gehienetan. Gero profilo orta uh, manipulazioa da azken finean, eh? baina uh, ipatzen ginoen asein zinemankizuna konsientea ala ez mm. Hor zaila da, sigur dena azteko da gizon horiek ez dutela bat ere um, aitortzen bortizkeria hori. Beraz, uh, alta badakite, diotzen dutela alta badakite hori dena. Eta ez dut aitochtzen, beraz, badala ere kontzientziaren zerbait. Zerbait, zenten ahunt uh, uh, oientzat egiten zutena normala balitz, haipatuko zuten, Ta alta hor goz dute. Eta beraz, hor bada bai uh, personalitatearen... Um, Kontuarena, badira, hor uh, eri diren gizonak, eh, perbertsoak diren horiekt, mm. eta badira tiranikoak Ara, direnak. Horiek ere ere badira, uh, biztana ez da gizon bortitz bat, kasut, ezberdinak dira, denak, bainan badala ere eragin bat, uh, soziala ere berdin, justuki uh, dokumental bat atera da Kebeken, Egia da, Quebecen lan ahondia, egiten dutela gai inguruan, eta ustuz gizonen e, mintzatze taldeak, pixkat alkoholismo, alkoliko anonimoak bezala, han sortu zirela ere. Eta e, gizonak elkartzen dira, ergan hasten hasiz, e, bai gizon bortitz bat naiz. Eta bada beraz dokumental bat, La Dominación Masculin, e, eta zati bat begidatu dut lehen, eta azkenean gizonak espikatzen du, hori zantzen ere lehen pausua, erraitea, bai gizon bortitz bat nahiz... Eta, bai. eta... Eta mintzatzerakoan hori lortzen dela eta... Uh, uartzen dela azkenean ere ze mekanizmotan sartu zen. Eta berak espikatzen du... Uh, Betzela uartzen azkenean zertan ari zen. Jotzen, hasten igotzen bortizkeria hori bere mazteren kontra. Eta gero jartzen zen eta fu, zertan ari naiz, Baina bo, segitzen zuen ala ere. Bai. Gauza inietzen zat bezala, aitokmena da lehen etapa, gero aitortu ez, aitortua delarik nahi du asumitua dela, eta beraz, be, prest girela gauza kaldatzeko. Horri da. Gizon gehienen kasuan, eza, bat ere ala. Uh -huh. Bat ere ala. Eta gaiera, erango nuke, uh, uh, aitzakibat atseman gabe, bere, bistan dena, Bainan, askotan uh, bortizak diren gizonak, bereak, deia, bortizkeria hori ezagutu dute etxean. Bai. Edo horien kontrakua, edo berdin bere nahi eta amaren kontrakua. Eta beraz, badute eskema hori buruan. Eta uh, badute kontrolatzeko behar hori, eta beraz, edo zein gauzak, uh, kontrola hori galarazten alduen zerbait, hoien eh, buruan, uh, uh, transformatzen ditu. Hori kasu batzutan. Besti zerbaitatxe mandudan ere, aski... Um, Berezia bitxiatxe edutu zait, ben alta frogatua dena ere, da gizonek emaztea hiltzen dutelarik, ez da askotan gertatzen da, egiten ginen bezala, iztripuz da. Eza bateri horien nahikeria emaztearen iltzea. Da bortizkeriaren? Bortizkeriaren uhunegi zerbait da, bai. Eta askotan uhunegi, eta gainera askotan emazteak ahunt aulduak edo autxiak direlarik, oino da... Norbait nilzea. Gero nahi konuke pixka bat aipatu emaztearen kasuarena, zenta uh, askotan entzuten da um, jendea heiten uh, zergatik ez ajoan. Bai. Zergatik ez ajoan, zergatik egoiten da, zergatik behi zetohi da. Bai, usu entzuten da hori, hori eh? afrusara. Jujamenduarena, bai. bai. Zenta bai orain badira egiturak, ez bada utxapasten etxean, inguratia zila. Hor da or, or, sartzen justuki manipulazioaren kontuarena. Zenta benetako manipulazio mental bat da, eta askotan emazte horiek ahunt... Uh, Uh, galduak dira uh, manipulatuak beraz <coughs> eta badute uh, uh, uh, dependentzia bat gizon horiekin. Dependentzia bat edo uh, ekonomikoa izeten aldena batzutan lana guzteagatik ba, yes, aujak. Bakarik, eh? az, aujak ere dira askotan erdian, eta gero bada animaleko belduja, eta entzuten ditugu um, askotan aktualitatean hala ere, uh, mendekuarena, eh, gizonak askotan jaiten baitu, um, duetan bat zira hilko ditut aukak eta suizidatuko naiz. Mm. Hori enitz entzuten da, emazten zat, uh, da. Batzutan ere, uh, irakortzen nuen, uh, beha, haiten dutena, bortizkeria sistemauri, xartzen da ere, bikote batzutan, uh, emaztea dibidez, hasten uh, jaiten me, utziko zaitut, ez nahi zuntxagiago zurik ilan, eta hor, azkenean, kontrola galtzearena hasten delarik, eta hor beraz hasten da mekanismo hori irainena, barba mehatsuena, uh, gero bortizkeria fisiko hasten da, eta gero badak kalme bat berriz lasaitzen da, berriz gauzak ongi joiten dira, eta biktimak azkenan kulpabilizatzen du ere, eta bai. diotzen duenak ere kulpabilizarazten du, ere bai, da, da, mani, dela, Manipulazioaren etapa bat hori da, jostuki eta genera bai, emazte horiek kondatzen Nute gainera momentu uh, bake, momentu horiek badirelarik, mm. direla momentu idilikoak. Tabai. Nun uh, gizona uh, ahunt chakmanta uh, den, haupariz uh, uh, eta uh, uh, zentzu honean bizikiuntza, biziki eta hor bai maitasuna bada, baina hori azken finean uh, manipulazioaren eta pabat da, hori da behiz, asiko da, eta horrekin emaztea gehiago lotzen da, eta maleruski uh, badakigo osongi... Uh, Al dibat estendela erika, diga jena aldia beti mm -hmm. Eta hor da, un sistema, kultpabilizazioaren, ega oui. da, bo, mehsintxoada, gaizua berbaz, gaizkida, dozakitzer, odian, bo, eta berriz asten da, berriz asten da, eta hori, hori, hori, hori, hori, gizona, bortitza, berriz pentsatzea, eta uh, bekontutan hartzea, ere, uh, kasu, yek, eta laguntzean dutik, terapiak eta uh, interesgarriak dira, kasu hortan, eh uh, berreteni nuena beraz gizon bortitza zela eta gero besartzea horren uh, ondokit eh, be sakit uh, berri zela ikitze bai. fashet batean Pero bakri xeba ki bate mai teko o santam eh uh, ben ba, hartatze eh, hortan eta baina justuki uh, fem, elkarte feminista horrek uh, a insinuatzen ditubi semaki aldebatetik uh, mila emaste baino ugu urtean hartatzen uh, dituela lagun eguntzen uh -huh. Eta hogei gizon, urtean. Eta hogei gizon horiek epaitegietatik aldu dira. Bai. Beraz, jana idu, deia, uh, deia, uh, zagitola jitzena, de urhune gidoan direla, emazteak plenta bat ezagia duela, eta beraz, uh, uh, tribunalak uh, uh, behartzen duela, hasen datzerat. Mm -hmm. Emila ogei. emazte hartatuak, hogei, eta hogei gizon horiek behartuak, bon, egia da zenbakiak, kala ere, um, Oiek zenbaki frantxesak dira, e, bera negia da, Quebec eta Alemanian ere beste zenbaki batzu badira, hainitz interesgahiagoak direnak, eta nun baden aitohtza hoxena, hiten ginoen gizonak aitortzen dute, bortizkeri arazori dutela, kontrolatzeko behar hori, eta uh, menperatu manipulatzeko gauza hori, eta hor bai hartatze, beste hartatzen bat hasten alda. Frantzian, horak uh, horik ez hainitzik usten, adibidez Espainian, uh, nun kasua hainitz uh, uh, ere baden, mm ez hain zuten ere. Mhm. Bon, balitaikeain hititza aipatzeko hortaz, uh, ejamenraz uh, bad dokumental bat interesatzen bat zazila dominazio eta gero uh, badira egiturak ere laguntza ekartzeko uh, be zuentzat zuen inguru kuentzat edo egitura bereziak. Bai, uh, betikoak... Eh, uh... Uxirik diren ezagbitzoriek nun hartatze uh, uh, bat uh, maiten aldean uxirik uh, die, gaizki, psikolozikoki gaizki den jendearen zatzen. Azken finan horiek ere gaizki dira, eh? emaz, eta emaztei pentsatzinut, hau gehi, inguruko eta hori, gero nox berarena eh? baldinbada duda bat, edo zerbait ikusten badak ahikan, hau zoan, eh, ez egitea, nox mala balitz bezala edo, zaila baldin bada ere, baina hor uh, oh bai, uh, kurio-sagoak bilakatu behar eta hau etxan sartu uh, behar baldin bada. Eta zenbaki batzuk, zanta importanteak dirala ere, uh, frantzesak, beti aski um, alahama gariak, eh, baina mila behatzi eta irorogoitama bostetik, beraz egitenu behoi urte, uh, gizonak uh, debekua dute jaren mazaren jotzeko, mm -hmm. mm -hmm. eta mila behatzi eta larogoitama bitik, ezagutua da uh, Violaunz konjugal hori, um, uh, bikote gide egiten zaion, bortizkeria uh, ezagutua da, beraz. Kondenak horztan dira, Biziki txikiak dira ere, beraz, bada lege mailan ere, animaleko, uh, lana egiteko, um, frantzian behintzat. Bo, ba, jirunan bada lemuet uh, gunea adibidez, le foaie, eh. edo ez uez es fam akuei ere, uh, atxamaiten anduziena ere, interneten, Milish Karilaiz, Sofya Auré, Sofya Auré, Sofya jo bidart, laster gure kilan, bere iritzia, emaiteko leku aukaren du hemen, eta nistiaz mintzatuko da gaur, eta bestele Sebastian Kastetti itza, gure gomita izaren da gaur, bateraren karabana gaur, endaiatik abiatu da, eta beraz, eleparen inguruko eh, mobilizazioa ere sustatzeko, eta jendeen ere urbiltzeko, xetasunak xe, sunak artuko itugu, anartan bostak, Eterdi zurekin behar Torgayne Bajona eta Doni Bane Garazi harteko berriz ibilki atzotik. Kasik berrogoita bosh miliun euroren obraak eginak izan dira. Goizundar huntan alen Russeakitaniako presidentak hartu du treinori. Doni Bane Garaziko geltokirateltzean, treinaren salutasun azpi marratu du. Berroita amairu minota Bajona eta Doni lotzeko. Treina autoa baino segurra dela eta Bajonara teltzea. LA Estela autolegoetan denborarik galtzen hots traina gehiago ERABILZERAT gomita zabaldu du CJT sindikateko trengididaiek ere trainbera hartua Baionako portuan irekin nahi duten OFP edo merantzien GARAIATZEKO enpresa-pribatuaren sortzea salatzeko. Batera karavana goizuntan abiatu da hendaiatik, iparaldeko erri elkargo bakaraz informazioa ekarriko du erritagher, hortako horaitikaste, martxo arte, autobus bat ibiliko da erri zerri, iparalde guzian euntabero goita emezorzi erriak kurrituko ditu, batera plataformak bultzatzen du erri elkargo bakar horren egitea, eskualerriak pizugeiago ukandezan eskualde berri haundi hortan. Elkargo bakarra ipareskoa lehiaren zat, herriak beti bozkatzen ari, mementoko eunta berroita emezorzi herrietaik eunta sei deklaratuak dira jiruetan ogoita amalau dira alde, ogoita bi kontra eta bat ezte entzubin. Bihar eta hastezkenean heletan Santa Katalinako feriak izanen dira, biarr, zaldi eta potioka feria, hastezkenean behien eguna, bainan izanen da ere behor pizuen bat. Eta pilota negun ere Donibane Garaziko garateneko pilota partida gelditua aldiuntan Palomezek minartu behitu belaunian, pilotatza lehen tzat egindute halaike beste partitabat buruz buruka ualtaji eta gishanduten ahtian, heldu den aste lehenian superprestij lehiaketa da abiatuko. Etsu <tusurri> mandoka. Utrumandokan, Charles Bidegen hitze zitzen izen bukolikoa dien libelulekin. Arritzen nahoena da euskaraz eta ondoko izkuntza anitzetan ere izendapenak kasik denak kontra dira. Alako daistotasun edo zerbait adi erazten dutela. Koldo soazok aldiz dela eta uskak be emur soxaliak ukendutia lai. Izkuntza batean beti egoten erotendituk dialektoak. Izkuntza bat bizirik baldin badago, dialektua beti sortzen dira. Badituk hizkuntzaren barnean gauza batzuk berri haidiana. Konparazione, toka edo nafarroa berean da zuberoan dagoen suka berria haidituk. Josu Martinezek ihesaldi berri bat aipatuko deiku cabra militante autonomoana. Guardi zigilaren patrol bat pasatzen handik eta egin zen. Orduan, urduritasunak jota, kabrak iesegiteari ekin zion. Maleluzki, gidarik gaskarran zen, inguruko pareta bat jo, eta behean zegoen trenbidera erori zen, animaleko iztripua. Utsumandoka, ashtehartez zazpitan, astizkenez lauetan... Utsumandoka! Eskualdeetako hautezkundiak izanen ditugu Aipagai, Astelen Aratzuntako, Mintzalekuan, Euskal Heratietan. Akitania, Poatu, Charrant, Limuze, Eskualde, Berri, Haundi ortako kontseilaria kautatu beharko dira, abenduaren seian eta amahiduan, eta gure departamenduan, amar zerrenda dira presentatzen. Hori taudi ordezkari hordezkari eskolduen izanen ditugu mainaren inguruan Bartelimiager eskuinaren batasunaren zerrendakoa, Anne-Jeantte Marie eskerraren batasuna zerrendakoa, Alice Laiseyek sahar Européologie Berden zerrendaburua. Eskoldeko urteeskundeak Astelenagarrian 7 hontan Euskal Irratietan Sarri beraz, mintzaleku berezia hau haute skundetaz, eta jakin ere bihar goizberiko uh, gaia gomitekin idigintza eta euskara aipatuko dituztela dela, zuen galerak jadanik bidaltzen alditu zue. Itz eta putz, itz eta putz, itz Eta Prentan berria beria puntuekin hasteko Madrilgo Nafarren San Fermineli izan ostiralean izan zen omenaldi fascista errefusatu du Nafargoako lege Bilzarrak geroa bai exe EH bildduk alduguk eta ezkerak beraz aurkeztu dute proposaben hau eta gaur bertan eri begin bozkatu dute meza omenaldi bat beraz egin zuten ostiralean Frankoren berogei... Urten oroitzeko uh, eta beraz bideo baten bidez ere agertzen den bezala, Frankoren omenezko oioak eta beso altzazeak. Hala, Nafarroako gobernak beraz salatu duen beste gaietan uh, berrian ere uh, be EAE, Euskal Autonomi Erkidegoa, eta Nafarroa Euskal Herriaren zati biren gixara, aurkeztuko dira, eurta hori, Europan. Uh, Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikorako sailburuak eta Nafarroako presidente orde ekonomikoak, gazte izen bildu dira gaur, eta Europan baten modura aurkez. Eztuko direla egan dute, beraz, Lau Lujalde, Euskal Lujalde, gisa beraz, aurkeztuko dira berrian aipagai. Bestalde uh, argian gogo eta prozesua amaituta, erabakiaren aroari begira jarrida gure eskudago, eskura prozesua bukatutzen teman du, beraz gure eskudagok, uh, eta behin betiko testua bozkatu dute, irurogeit ama bost zekideko zuzendaritza begia autatu dute, gazte izan, egindako ezoiko bilkuran, bi hilabetei raundituen gogo eta prozesuaren emaitzak aurkesteaz lan da, etorkizunari begira ere jarri dira argian setasun gehiago eta desobedientzia elkartasunetik kompromisorat bat ere ikusgai eleak mugimenduarena eskubide zibilen aldeko mugimenduak Euskal Herrian joratu duen bideari begira jarri dira hainbat protagonista dokumentalean, tartean adibidez horor martenen atxiloketa arte... galarezizuen ekimenetatik asita. Dorostia Iruña eta Ondarroako aske guneetan bizi izandakoak ere tarteko bideo dokumental untan eta kurdistan ere haipagai argian. HDP alderdi kurduko burua hiltzen saiatu dira. Alderdi kurduko burua eta bere segurtasun taldea zioan autoa Hirokatu doté gande gawar ni par kurdishtango Diyarbakirene autoantzioazen guztiak honik atera dira. Hieritzeko <totipen> Tetsien gehiengoa hiri elkargo bakararen kontra, audabrazioaren azteko kontseiluaren bilkuraren bilduma, kasetapunto eusen irakortzen aldu ziena eta bestalde uh, kasetapunto eusen ere usta itzan uh, biar haipatuko dena ere goizbegin, egiten dian bezala, usta itzan Euskararen inguruek, inguruko gogoetak bultzatuko dituen astea, ustaritzeko erikoetxak uh, antolatzen du ekimen hau biak abiatzen dena eta ira, iranen du beraz, asteburu buru bukaera arte, e, Euskararen inguruko gogoetak, beraz, deneri idekiak. Eta askatasuna, ortsimugan kalean da ametsen liburua, laure hon tau zazpi preso, preso oi, ieslari eta ieslari izan dako, Euskal iritaren ekarpenak biltzen dituen ametsen liburua, egia bilakatu da kurtsalen, e, doloztian beraz, ametsak eta askatasuna izan dira, geien errepikatutazko itzak ekitaldi Unki garri batean horren inguruko hausnak eta uh, interesgarri ugari dira eta tartean Joseba sarri honan diaren haotik uh, gainagusi ere media bazken tenore untan. Arbonako hau zapesa xuritua, justiziak beraz erabakia hartu du, eta bestalde elkarrisketa bat pilotari batekin, peio gixan, gixan dut ogeita bihurteko pilotariarekin. Eta zudezekin bukatzeko, Juppe bordaleko hau zapesa gertzen da, atentatuak eta kezkabat, dirua sekuritatea indartzeko ondoko urtean ekainan inian izanenden euroari begira, or, futbol az ari gira hemen, aski <laughs> bimila tamasean kezkaberaz agertzen du, sekuritate maila indartu beharko baita eta orterako soxabar baita eta argazki batzu, zendeniko erasoaren argazkiak apartamendua, ze egoeratan utzi duten ondotik agertzen da, eta orain Jojo Bidert, Zulitza. Aktualitatearekin, dekalatua iduri badu ere, beldura, seguritate neuri eskatze, arma araboaz eta telebistak aten etengabeko tiroketa irudi eta gerlarateko diskurtsuen artetik, bake prozesua aipatu nahi nuke. Frantzian, hartzen ari diren erabakiek, Urgentia egoera, konstituzio aldaketa eta etoriko diren lege aldaketek ondorio latza ukanen dute, Euskalegian ezin abiatuz ari den bakeprozesuan. Zaila bada ere bakeprozesu hori aipatu nahi nuke. Zaila bada ere presuen amnistia aipatu nahi nuke. Bakeprozesu bat aipatzerakoan gogoan izan behar da bizstandena bogoka armatua, sortu eta akulatu duten baldintzen gainditzia. baita ere gatazkaren ondorioak konpontzea, horietan presoak libratzia. Hori urratzka egitia erabakida. Lehenik presoak eri direnak eta libratzeko pundian direnak azkenian askatuz. Beste urratz bat ere, aipatu behar ditaike. Hori baita, preso guzien libratzia. Hots, amnistia. Laburte hauetan, armak baztertu onduan, luzatzen ari den gatazkaren pairamena geldiaraztia. Eskoalerriak ezagutu duen gatazkan bi alde badira alde batentzat, gaztigu arintze eta bakkamenak argi dira. Adibide bat hartuz, Jose Barrio Nuebo galeko antolatzailetan zen Barne ministro ohiak hamag urteko preso gaztigurat kondenatua izan zen mirapeatzuun talatan hoita hemezortziko uztailan. Urte hartan median abenduan beste auzitegi batek kendu zizkion gaztiiguren bienak. Eta azkenean, bi.000 batean libro atera zen. Galindo, Guardia Zibileko generala, egin eta antolatu zituen hilketengatik gatik, irutan oita urteetarat kondenatua izan zen. Baina, laurteren buruan atera da presondigitik, osagarri problemengatik omen. Alde batetik, barkamena eta libratziak, hots alde bateko amnistia. Konponbidea nahi bada, bakea eraiki eta egonkortu nahi bada, libratze eta barkamenak bi aldetakoak hotx amnistia oroko gaizan beharko da. Eta ez dugu izan behar orain danik aipatzea, zailaba da ere. Jojo, bidarten iritzia esker zuri eta segitzen nugu itzetaputzen horgoitaraziz laster gure gomita hemen nukaren dugula eta gure aipamenean gaur bateraren karabana. Uh, Bekantu bon, bat noin nautzien bidali ezta martxan, beste bat izango da beraz eta hau utxa taldearen disko behitik, utxa taldeak bikoteak bikoiteak Disko berri bat plazaratu du eta hortarako diru bilketa bat ere abiatu eta hemen haien kantu bat bideoklipa batekin hor dina abiatu nahi baldin badu, ez du iduri momentuz, zesantzadudan, aregoazen, bom, ebe horreitara ziko dut ziet beraz, itzordu hau, mintzaleku, xarri, zazpietatik entzina.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 Hori taudi ordezkari eskolduen izanen ditugu Mainaren inguruan Bartelimiager eskuinaren batasunaren zerrendakoa, Anne-Jeantte Marie eskeraren batasuna zerrendakoa, Alice Laiseyek sahar Européologie Berden zerrendaburua. Eskoldeko opteskundeak Astelenagarrian 7 hontan Euskal Irratietan. Azkenean beraz hemen kantuino bat lutopet taldearena loreak non dira zuzenean hemen grabatua dena eta laste sebastian katetz gure gomita. Gauri, loreri padago, sakano, loreri padago, estipigun karako, zute ikasun. Neskari dago Espaldi gori Neskari baldago Zakao Nora juan diraba Ez gontzera akasor Ez zutikaxi Doiz ez I son and unirà Noravia I son in palago Spal di cori I palago Soldati va estendi Suti casi Duce take a chance this is Eta Rafa Hueda, gainera gitarra nemen ikusten aldu zenan. Lutopet eh, Euskal Taldearen disko behia agertzen da ere urtebuka erantan eta bideo behi batekin ere ateratzen dira hor hilabete. Uh, Beaz be gaur ateratzen duten bideoa. Simpleki loreak non dira deitzen den kantua. Horengoan gure gomitaren tenorea. Itz eta putz. Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, Upskali ratietan. Endaiatik, abiatu da karabana edo autobusa, ubeki ganez, hori aipatuko dugu gurekin dugu, Sebastian Gazteta Hatzaldeon. Hatzaldeon. Uh, autobus bat, beraz, uh, espresuki prestatua, beraz, uh, Iparo Euskal Herriko herri desberdinetatik uh, pasatzeko, eta uh, Iparo Euskal Herriko herri elkargoa ipatzeko, promozionatzeko, hori da, karavana horren helburua bentsu dut? Bai, hori da, eh, uh, jonen ustailan uh, batera zen, eta erabak izuen uh, sensibilizazio kampaina bat egitea eta beraz, uh, eskoregi uh, elkargoaren alde, Eta, un bel azu nori, beraz, uh, karabana matengdies uh, egitia penchatua sen est un bel azu ipatulu sul mesala eh? or uh, ilou la ou il Uh, izanen da autobus bat, uh, ipare euskaderiko eun eta berroetan sorti irritatik pasako dena, uh, beha, hain zuzen, uh, irritarren gana joiteko, explikatzeko uh, aldaketa instituzionalak, eldu dinen uh, aldaketa instituzionalak, zerronka uh, dugun hor ondoko uh, hilabeteetan, beraz, horra, uh, nahiz eta, jaia, hain zaitkatu izan den, uh, Hatetxeen uh, kontsilboan eta herri elkarruuetan eta olako egituretan, uh, agian herritarri uh, urgun uh, galiten zaie uh, uh, gai hori eta beraz horjelaki dugu beraz egu uh, beti uh, batelak beti egiten egin duen bezara. Beraz herritatarren gara dioitea pixkat sozializazio lan horrik egiteko beraz uh, elkarguaan alde. Mm -hmm. uh, ehunta berrogeita hemez zorzi herrietatik her gusietatik beraz Pasako da. Baie, hori da, en beraz, goizuntan abiatura endaiatik, eta beraz, hor lauila betez, erri guzi, guzi pasatuko da, beraz, um, erri batzuk dianeko finkatuak dira eta beste batzuk uh, finkatzen nadi dira, zerren horako uh, karabaran bat uh, antoratzeak lanan eskatzen uh, lana uh, lana du, eta hor beraz, uh, erri zerriko edo uh, errietako uh, tokiko taldeak, beraz, uh, elabakitzen dute, zoinegun uh, pasako den... Uh, Uh, beraz karabana hori, beraz antolaketa handia, sozorren eta baina bai uh, uh, egun eta berroita mezortzi erretatek pasako da nahi. Hor mm, da nola martxan da, autobus oh, gen, um, be, egin bidea, ezkenian uh, erri zerri bada hitz ordu bat, jende uh, horripiltzen alda. Bai, bai, biztane na, eh? beraz, ora, egunak eta datak e, finkatu horau, beraz tokiko taldeak komunikatuko dute e, pasatzearen inguruan eta beraz, hor, baditugu uh, gure autobus uh, autobus horretan, baditugu uh, hainbat, uh, hainbat material, uh, bersteak beste uh, purlinet plaketa bat atela uh, dugu, bixkat eh? horretarazteko uh, erronkak zoing dideen, eta beraz, aldaketa istutu zeak uleretzeko, beraz, hor, biztane bai, uh, erritar guztiak uh, komitatuak dira, hor, eh? uh, uh, Informazioak, informazioak hartzeko, dudak edo dudak hartzeko edo galderak pausatzeko, eta, bera, eh, nugu den duguna, da, erritarrak, eh, bera, ez da bai dan uh, xartzea, eh, parfe hartzea, eta, gero, uh, kom, komentzituak izan ez gero, bera, bon, gero, uh, uh, argremanetan xartzea, berain erriko otetxeekin, uh, elduden marxoan, iraganen den uh, bostari begira, beraz, uh, alde, uh, bostka dezatan, alde giteko. Beraz, uh, bai, eh, uh, komita batzen dugu, galdemezan bat erritar uh, gure otobixeak urbiltzea dat, eta informazioak hartzea uh, datz gain, eta momentu uh, goxo bat paslateko ere izatean alda, plidizak antoratu, zego, kafé bat eskaini, zego, beti uh, sozializazio lan hori, beti uh, gironian egiten dugu. Mm. Berrezkoazen, sozializazio lan hori jenden uh, eruntz uh, uh, urbiltzea, proiektu hori? Ba, ba, ba, ego, ez dugu durarik, ego, eh? jananik iraganean batera kantoratu ditu hainbatek uh, uh, ainbate, imen justuki sozializazio lan hori egiteko uh, gara egan lujalde kolektibiteta erdien guduan, hor ikus uh, adibidez uh, erritarforoa kantoratu genituen uh, amak herri eta erri elkargoetan beraz, gola, uh, ego, eh? betidanik egin dugu sozializazio lan hori eta egiada uh, gaur egun bai Gai haipatzen da, baina uh, gian, uh, piskat urrum galezen da jende anitzentzat eta uh, altat jende hori erritarrak uh, zuzenkun. Kituak izanen didearik, beraz, uh, maherbrezat uh, egin berriko lana da eta funtzezko mm, da. Horri da, azkenean, ELEP hori, uh, PICI hori ulertzeko konkretu kistarra nahi luken, beraz, erritarrenzatak? Bai, bai, hori da, eh? Uh, Gero ez dakegu gaur ere jendeak uh, ze, ze puntutan diakinean den zenbat uh, erialkarro baden, zenbat uh, mm, sh, txiginkatu eta hori guzera, beraz, uh, hor, hor ere, bueno, egiten gu gaur egon dugun antorak buruz eta beraz, uh, Uh, elep, uh, elep bakar uh, bakar oriburu cere informazioak eman ez, ongia saldu onkak kax ongiren eta bistanen aurrek simplifikazio bat etarikordura iperreuskariana politika publikoa keramente keramente da cone askinan instituzioak erri elkargoak ushotet chien eskurir eta be ez dituztelako ere ongi ezagutzen, menperatzen eta urrun ikusten dituztelako hori da, hori eh, nitek segitzen dute, beraz, gu hori da, beraz, uh, argitze ahit, uh, batzuk al informazio batzuk al-ekartzeko, uh, ni hor ez da aditu-aditua horretan, baina duan gu dudugun uh, gu dudugun esperientzia, eta, bora, pobreniuk paketa ere hor dugu, beraz, uh, bora, pobreniuk paketa horretan, bat dira, amabi galde eta erantzun, simple-simple, bora, uh, gaian, gaya, gaian sartzen, uh, Uh, Gehian ezagutzean azteko, eta hori uh, da dugun materiala eta gero biztan baterak badu uh, batera.info web gunea, hor ere, bai dira hainbat, uh, hainbat informazio um, elkarroari buruz, eta uh, kominotepeibazk.org ere, hor ere, uh, edo zoin egitar uh, xerdaiteke ikusteko um, ere bakar horren bilimuneaz zen olako den. Mm -hmm. Ba, Pergineo bat, beraz, uh, purlenul uh, asfamatua, or, uh, frantzian, uh, inbat, gaien inguruan uh, askenean uh, itzultzen uh, dena, eta, beh, ba, ikusi dut, nik ere, autoetan or, ste uh, buruntan jadanik uh, autozonbait zuen uh, berinetan uh, kolaturik, eta, um, beraz, gaur endaian autobusa, eta, gero, erri-serri, uh, nola pasatzen or, hastezkenean aski bayonan uh, izanen da, egut egibat uh, plantan emanada? Hori daia beraz hori da eh? uh, gutegi hori uzatzen beraz hori uh, hemen bezeratuk iko taldeak erabakitzen dute ze egun eta sedazatan datan pasakoren autobusa Beraz baia aste azken nontan baionan izanen da uh, zu zupen uste dutP zu komiskatuan goizean Ola gero ibiliko da pixka uh, baionan eta gero birgemonian angelun izanen da. Oan beraz sin uh, uh, arabana abiatua da gero azpartnean ere uh, azspar genetik pasako da bendu tapipenean eta herri batzuek erabaki dute uh, noiz Pasakoren uh, eta gero en beste hiriak ari dira beraz prestaeta uh, prestaketa laen lanetan uh, autobusa etoharazteko eta hori guzia finkatzeko. Hor, erikoetxak berazari dira, eh? bakotxa beraldian boskatzen, uh, bosketan zertan dira hor kasteburuntako asteburuntako badituzu baditu zu gutiugura bera? Ba, Bai, beraz, uh, gaur egun beraz, urrian uh, uh, eta azaruan, uh, lakorik tamar errik bozkatu dute, uh, irurubu uh, uh, eta zazpi elkarroaren alde konontziatu dira, horretabik kontra eta suribat. Eta bo, me, or, badute men hor badut e riko potier, buka eta uh, eh iritsi bat emaiteko, lehen iritsi bat emaiteko eta goizuntan gure gure ekitaldian hor uh, jakinera se digutet potier uh, <coughs> senarokendiako utsipak, senarokiko txan biegi da gan endera gozka um, eta eta ostidalean odol mane rusumeko riko txan berasoa uh, asken asken iritsiak certaine uh, alidila eta espero luru anbizem bat anbizem atzik alde bostakutu mundukatu gutela beraz prefetak eginako jopasamenaren alde Endaiakoak iduriz aldeko boska emango eman beharluke Bai eh hori iragartu dut zutan kotxizuna gozapisak eta mundu marean sopresion digabe Endaiak ere alde bostakutu du diar Asparne Asparneko konchiloa ere izango da zutan Uh, ongi duaz, eh? uh, gehiango ongi bat alde, eta horrek uh, pixua ukanen du, beraz guk uh, esperudugu uh, pixua ukanen duera, beraz uh, CDCI batza gore horretan, uh, eta gero wala, prefetak lan duko duen bain betiko probosamena elduden uh, marxotik uh, maia zerat bostkatuko dena, uh, ora, izanen bera, bai, uh, erri elkargo uh, bakaren baka komposamena. Ados, erran eh, bezala, beraz, batera karabana egun abiatu da, endaian, beraz, informazio guzia, eleparen inguruan, eh, eta erri zerri, ibildiko dena, beraz, marxoa arte zuen erritik, ere, pasako da, erran eh, bezala, erri guziaetatik, pasako baita, Zien etxetik urbil, Sebastián, gaztet, mile esker! Mile esker! Hitzetaputz, ha txaldeko bostetatik seietan arantza idetarekin obzkali ratietan! Utsumandokan! Itzumandoka. Utsumandokan, Charles Bidegen hitzezitzen izen bukoliko adian libelulekin. Arritzen nahoena da, euskaraz, eta ondoko ezuntza anitzetan ere, izendapenak kasik denak kontra dira. Alako gaiztotasun edo zerbait adi erazten dutela. Koldo Zoazok dela eta uskak be emur soxaliak ukendutia lai. Izkuntza batean beti egoten dituk dialektoak. Hizkuntza bat bizirik baldin badago, dialektoak beti sortzen dira. Badituk hizkuntzaren barnean gauza batzuk berri aldianak. Konparazione, toka edo nafarroa berean da zuberoan dagoen suka, berri haituk. Josu Martínezek ihesaldi berri bat haipatuko deiku kabra milietante autonomoana. Guardi zigilaren patrol bat pasatzen handik eta gelditu egin zen. Orduan urduritasunak jota kabrak iesegiteari ekin zion. Maleluski gidarik gaskarran zen inguruko pareta bat jo eta behean zegoen trenbidera erori zen. Animago iztripua. Utsumandoka aste hartez zazpitan astizkenez lauetan Utsumandoka! Eskualdeetako hautezkundiak izanen ditugu Aipagai Aztelen Aratzuntako Mintzalekuan Euskal Heratietan. Akitania, Poatu, Charrant, Limuzen, Eskualde, Berri, Haundi hortako kontseilaria kautatu beharko dira abenduaren seian eta amahiduan eta gure departamendoan amar zerrenda dira presentatzen. Horeetarik iru ordezkari eskoldu izanen ditugu Mahainaren inguruan Bartelimiaguer Eskuinaren batasunaren zerrendakoa, Angel Zento Mari Eskerraren batasuna zerrendakoa, Alice Leiza egezar Europekologi Berdean zerrendaburua. Eskoldeko hau teskundeak Aztelen hontan Euskal irratietan. Eta horrekin nagurtzen zaituztet eta jakin ere bihar goiz bergin egan bezala usta hitzan aipatuko dela eta bereziki bihar gaueko mintzaldiaz unai Fernandez eta if matxikote haute eta euskara eta nik beraz itzordua maiten dauzet bihar itz eta putzen atxaldeko bostak eta seiak artean, seiak bezala, anartean, seiak euskoa iratietan.